de teljesen más járt a fejében. Szerette volna megölelni az ismeretlen nőt, akinek szőke hajába minduntalan belekapott a szél. Megmarkolt egy csokor zöld hagymát, és pörögni kezdett vele. Megbolondultál? förmett rá az öreg, aki arra gondolt, hogy fiában kártett a bolonyába belopakodott tavasz lehelete. A nő eltűnt egy ház mögött, és vele együtt tüstén tavaszállt a varázslat is.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 válaszolt a fiú, és nem volt sem élő, sem volt. Becsukta a szemét, és beleszagolt a nő után úszó finom virágillatú párába. Állt, csak állt, elképzelni sem tudta, hogyan fog kibírni újra 24 órát. A következő reggelen szakadt az eső. Az ország északi tartományaiban ma mindenügy zápor zivatar várható, mondta a rádió a hatos hírekben. Nehogy megint elszökél nekem, morgott az öreg,